Банат. Хтось повів мені, що моє прізвище зустрічається в румунському Банаті, між Дунаєм і Тисою під Трансильванськими Альпами. Там кількома селами проживають наші земляки. За того часу я визирав нагоду потрапити туди, і така оказія сталася. Медична академія доручила зробити звіт про тривалість життя у віддалених гірських районах. Миле це було мені мандрування, прорубані у вікових лісах возові дороги, цюкання сокир, скрип млинів, стук дерев'яних праників на потоках, шовковий шелест кукурудзиня по забраних віддихащі просіках. Дими з благих дерев'яних хижок тут пахли моїм краєм, а родова бесіда – стискала чулістю серце. Усе тут було рідним, упізнаваним, лоскотно близьким. Наче сон вернув мене в очі чертоги, наче з неба засіялися сі люди в чужі межі. Поправді ж упали вони сюди не з неба. Пригнали їх сюди нищо та, її невмируща селянині надія на ліпшу вольну землю. Граф Верещії жадав лісорубських рук із лакоми, всюди довірливих русинів, як свиню на струк. До стоту так. Послав у Підкарпаття прихвоснів із грубими качанами, от яка кукурудза родить у банаті. Підняки її купилися. Тут їм продавали парцели лісу, які вони мусили вирубати, викорчувати, висушити болото, Розрівняти ниви, її зліпити якесь пожитло. А доти тіснилися в бордеях, земляних ямах по берегами, як печерні люди. Граф наймав їх рубати його ліс. Мав із того потрійний зиск. Дерево збував, дровами випалював вапно, а у площі продавав новим переселенцям. Їх манили сюди робота, їд досить родючі землі. Та відрубні ниви за кілька літ вичахали, і дроворуби мусили обростати ходібкою, вертатися до замкненого мужицького укладу, як і їхня старшина на Відцівщині. Так ліпилися незанки куч під ситником, болотяною травою. Коли зародили жита, стріхи зазолотилися соломою. Робітні люди сукирами болтами, за них бралися їжони – Заробляли собі її ураницю й пасло, і клапті лісу, стовбували дороги, стели мости, рубали церквиці, садили сади. Так заснувалися села на русинського маромороських гусарка, корноцел копачили, зоріли, черешня, кричиво. Я ходив тут і чувся серед своїх, хоч мене й кликали паном. Місцева челядь вражала добропорядністю, побожністю, розсудливістю, хоч майже всі були неписьменними. На школу ще не стяглися, та й часу на науку діти не мали, котрі з худобою ходили, котрі служили в замогливих румунів. При мізерному доброжитку люди в Банеті живуть найдовше по цілій Румунії. Всю прикмету мені й належало вивчити, з чого я почав. Людина є те, що вона споживає. На чотирьох стовпах тримався стіл банатян, кукурудза, квасоля, овочі й молоко. Простішої, здоровішої їди не придумати. Мамалига її токан ситні й легкі, очищають і відмолоджують організм та ще з бринзою чи кислим молоком, як звикли їсти тут. Я б назвав всю їду головною стравою довгожителів. Квасоля, буби цілком замінюють м'ясо, але не старять, як воно тіло, не замуровують судини. Квасоля в моїх земляків на столі щонайменше двічі на тиждень, або з капустою, або підбита вершками з мукою, або товчена з цибулею. «Токан і пасуля, то наша годуля», – кажуть тут. На поливних ґрунтах добре родять у гірки томати, перець, капуста, зеленина, диня-гарбуз, яку стрижуть на кашу чи варять на молоці. Цибулина і головка часнику завжди в тайстрині дроворуба, як і житній окраєць, та кусник солонини». М'ясо тут споживають лише на великі празники, так само її білий хліб. Зате солониною підкріпляються чинне щоднини. Напластовані шмадилки солять, перчать, натирають чесником, загортають у вогку полотнину, її кладуть у пивницю відстоятися. Платочка такого сальця для шлунка, як мастило для воза. Тим більше, що тваринних жирів тут майже не вживають, лише олію. Окреме слово про молоко воно є основою столовування. Чисте молоко п'ють лише діти, а дорослий нарід більше волить сир, бринзу, вурду, жентицю, гуслянку, пряженку, дзер. Дуже вдатними виходять підсмажені молоком різні дзями з насіченою зеленю і травами, лободою, жалевою, квасником, бурячинням чабрецем. Я примітив, що тут люблять гірке і квасне, добре печінці їжучі жовчі, заквашують овочі в боченятах, а в спеку роблять киселицю, в криничну воду кришать у гірки боряк, цибулю, кріп, тмин, підсолюють і кладуть на сонце. Виходить вітамінне освіжаюче питво. Яєць майже не їдять, їх міняють у скарбовій хаті на інструмент і полотно. І за садовини на першому місці яблука, черешні, гісливи. Садиби обсаджують волоськими горіхами, котрі є найліпшими ласощами дітвори. Кажуть, якщо щодня з'їдати сім горіхів, то і проживеш на сім років довше. У бочки збирають падалиці з-під дерева, а відтак з кислу переганяють на пахучу паленку, Але п'ють мало. На гостині єдиний тридцятиграмовий штемпелик обходить усіх гостей. Більше шанують медовуху, наварену з меду і вистояну кілька місяців у дубових діжах. Засмакував я місцеву воду, м'яку, проціджену кремнієвими водобоями, з ноткою йоду. Дворище своє кожен тут починає розбудовувати з колодязя. Сіль споживають гірську, грубу, сіру. Принюхається, аж у голові світліє від неї. Старизну тут чистують. Бо з батьківських рук постав сей сторонець на чужій тепер своїй землі, бо ті носять у собі світ попередній. Незримою ниткою поповиною в'яжуть його з новим побитом. Кожен із тих першох ходаків – жива книга, правда, з розумом, незасміченим книжністю. Пригадую з буйвіка Петра Стойку, у якого стояв на ночівлі, жвавий як мотиль, борода біліша за сорочку, тиха радість на лиці, у руках стара дійниця, за яфинами зібрався. Скілько вам років, дідку? А, гріхи казати. Сотку ношу на горбі. Що вас на світі так довго тримле? Молитва. Молюся ревно, так що її волосся слухає. Не росте в той час. Витяг десь із броди, плотняну та істринку, їй похвалився іконкою від афонського монаха. А ще, хе, цілість тіла, духу й серця. Жити треба твердо й радо, не ламати себе і не подвоювати, ні в роботі, ні в жаданні, ні в помислі, бо чоловік не гадина і розсічені кусні тіла й душі не відживуть. Проси собі цілости, будь у єдності з собою, будь одним, а не різним. Будь одному вірний, будь з одним до кінця, а не з різними, коротко. Будь з одною женою, бо в ній є все те, що і в інших, і лише для тебе. І у ватрі. Дрова і чоловічого, і жіночого роду, тоді вона добре горить. Якщо маєш у собі цілість, то ти як зернина, що впала на землю. Вона вітру не глядає. Що їсти любите? Усе, що земля зродила, добре для чоловіка. А варене її поготів. Не хоча, не хоча, «З'їж і крихотя! Не раз бувало, що камінь у роті держав, аби голоду обдурити. Не переїдай, не перепивай, не перелюбствуй, бо сей і Господу мерзко, і людям, і самому тобі на велику шкоду. А зуби чим чистите, що такі здорові? Нігда нічим не чистив». Лише полощу їх двічі на день. У досвіта паленкою палинкою з дичок, а увечері – ропою. Дуже добре зубам та кров гріє. Що вам помогло, дітку, зберегти силу в тілі? Споришевий пішник. Що? Видиш, який у мене дараб». Уздовж, аж до грабового кадуба перетинає його пішничок знаємничок, порослий споришем. Кожного рана босий ходжу ним по воду. У літій підошви опікає студена роса зимою сніг. Пройдуся, низько вклонюся землі, сонцю деревом і на цілий день дістану від них благословення. Ішли ми вгору тим пішником. Дідо легкий, як перо, трава під ним не гнеться. Став, усміхаючись до себе, бережно відсунув ногою в бік слимачка, зняв повутину з галузини, скрутив і поклав під язик. І далі залопотів голими п'ятами, живий, як рибка, веселий, як ластівка, гордий, як скала». Я не зустрічав серед тих людей огрядних, товстих, та їй тяжко уявити лісоруба чи косаря, обтяженого жиром. Всі люди живуть природним і простим ходом, як лише можна жити серед заліснених гір, устають і за сонцем, і лягають із зорями, день починають і звершують молитвою, з великим пошанівком ставляться в родині до старших». За панами її владою в мирі справно платять податі, добре служать у війську. Злагоджено й розумно проводять громадські урудки. Люди відкриті, добросердні, скорі на фіглю. Дуже люблять співати. Коли собі заспіваю, а дали заплачу. Літа, мої молоденькі, як вас дармо трачу. Літа, мої молоденькі, молоді, молоді, Та так мені марно йдете, як листок по воді. Ой, мені молодому ні пере, ні золить, На моїйся головині лиш біда мозолить. Закувала зозолиця на дубовім мості, Літа, мої молоденькі, ходіть, доня в гості. Добрий місяць міряв я свої прагнення з клопотами сих малих людей, що духовним зростом були вищі за кичери, а настирливістю твердіші забуки. Вони удачливі, тут їхній придумок, а я і далі стелюся припутником коло чужих доріг. Дзвонило на утренню, коли я збирався, і за серця виснувалася павутина світлого жалю. Їй зачепилася за шпичасту дзвіницю, Аби покликати мене перегодом сюди знову. Кочиш, запрягав коней, І поки я виносився, діти, як мишва в скрині, Шупурдали на возі. Тепер ще вони ці ковбанять по-русинськи, А через десяток-другий літ Говоритимуть по-румунськи. З гіркотою здогадувався я. Банат! Відбатований кусень моєї батьківщини, прищепа, що прижилася на чужорідному стовпі.